פרק ק"ז הודו לה' כי טוב, כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר, ומארצות קיבצם, ממזרח וממערב, מצפון ומים. תעו במדבר, בי שמעון דרך, עיר מושב לא מצאו. רעבים גם צמאים, נפשם בהם תתעטף. ויצעקו אל ה' בצר להם. ממצוקותיהם יצילם, וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב. יודול אדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם, כי השביע נפש שוקקה, ונפש רעבה מילא טוב. יושבי חושך וצלמוות, אסירי עוני וברזל, כי הימרו אמרי אל, ועצת עליון נאצו. ויחנא בעמל לבם, כשלו ואין עוזר, ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. יוציאם מחושך וצל מוות, ומוסרותיהם ינתק. יודול אדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. כשיבר דלתות נחושת, ובריחי ברזל גידע. אווילים מדרך פשעם, ומעוונותיהם יטענו. כל אוכל תתאב נפשם, ויגיעו עד שערי מוות. ויזעקו אל אדוני בצר להם, ממצוקותיהם יושיעם. ישלח דברו וירפאם, וימלט משחיתותם. יודול אדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. ויזבחו זבחי תודה, ויספרו מעשיו ברינה. יורדי הים באוניות, עושי מלאכה במים רבים, המה...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 וישמחו כי ישתקו, וינחם אל מחוז חפצם. יודול אדוני חסדו, ונפלאותיו לבני אדם. וירוממוהו בקהל עם, ובמושב זקנים יהללוהו. ישם נהרות למדבר, ומוצאי מים לצמאון, ארץ פרי למלאכה, מרעעת יושב איבה. ישם מדבר לאדם מים, וארץ צייה, למוצא אימים. ויושב שם רעבים, ויכוננו עיר מושב. ויזרעו שדות, ויטעו חרמים, ויעשו פרי תבואה. ויברכם, וירבו מאוד, ובהמתם לא ימעיט. וימעטו וישוחו, מעוצר רעה ויגון. שופך בוז על נדיבים, ויטעם בתוהו לא דרך. וישגב אביון מעוני, וישם כצאן משפחות. יראו ישרים וישמחו, וכל עוולה קפצה פיה. מי חכם וישמור אלה, ויתבוננו חסדי אדוני.